Biografi över Matt Hale Matt J.F. Hale föddes 27 juli 1971 i St. Peoria, Illinois, USA som den sista av fyra söner till polismannen Russell Hale Jr. Och även Lina Hale. Redan i ung ålder började Matt Hale visa intresse i historia och politik. Det dröjde inte länge innan han började inse att så gott som all utveckling som gjorts i civilisationen historiskt sett varit skapad av den vita rasen och att de andra folken inte bidragit med nästan någonting värt att nämna. Detta gick helt emot vad han hade fått lärt sig av den statskontrollerade skolan där man sa att alla är skapta lika oavsett ras. Vid tolv års ålder kom han över ett exemplar av en 1200 sidig bok vid namn The Rise and Fall of the Third Reich. Efter en tid tog han boken ur sin bokhylla och började läsa den. När han en månad senare läst klart boken fann han att han sympatiserade med den nationalsocialistiska politiken. Detta fick honom att beställa ett exemplar av Adolf Hitlers Mein Kampf. Nationalsocialismen och Adolf Hitler hade gjort intryck på den unge matt. Tillsammans med några vänner startade han en organisation kallad The U-Reich i skolan. Det var också runt denna tidpunkt då han fick se en nigger kyssa en vit människa. Det gjorde honom illa tillmåts. Denna händelse gjorde att han för första gången reflekterade över rasblandning och rasförräderi, och det gjorde att han bestämde sig för att hans mål här i livet skulle vara att en dag se till att sådana onaturliga saker inte längre sker. Matt Hale ansökte efter high school att få komma in på det privata Bradley-universitetet, något som endast en av fyra gör. Där fick han ett stipendium för hans talang för att spela fjol. Han läste musik och statsvetenskap. Och 1993 tog han och kandidatur i statsvetenskap. Under sin tid på Bradley var han mycket aktiv i sitt politiska engagemang och började redan då skapa nationella rubriker. 6 februari 1990 blev han uppmärksammad av de stora amerikanska nyhetsbolagen CNN, NBC, AP och så vidare när han hade satt upp flygblad för ett kommande möte för ett litet nationalsocialistiskt parti kallat American White Supremacist Party. 1991 flög medlemmar ur partiet ut honom till Denver, Colorado för att tala på Hitlers födelsedag och det uppstod bråk med motdemonstranter, även detta en händelse som visades på CMN. Det var även under denna tid som han kom i kontakt med det som skulle komma att påverka hans liv som mest kreativismen. Han fick låna ett exemplar av huvudboken, Neiters Eternal Religion, och fattade tycke för denna religion. Då den innehöll mycket av Nationalsocialismen, Blandat med en del av Friedrich Nietzsche, som har varit och är en av Matt Halles stora inspirationskällor. I augusti 1992 grundades White Americans Party med Matt Hale som dess ledare och man höll under sin aktiva tiden massa möten och andra aktiviteter som ledde till att Matt Heil gästade flera stora talkshows såsom Jerry Springer, Montel Williams, M. Felder var även här som tidskriften The Struggle, som senare blev kreativistens tidning i USA. Först så dagens ljus och utkom sex nummer tills den lades ned 1995. 1995 ställde han upp i valet för kommunfullmäktige i Peoria, péoria Illinois och fick till många stora förvåning hela 14% procent av rösterna som öppen nationalsocialist. Det var någon gång efter detta som han kom till insikten att politik inte skulle räcka för att förändra framtiden för oss vita, utan att det skulle behövas något mer kraftfullt och annorlunda. Något djupare och mer omfattande. Det var här han bestämde sig för att kreativismen var det enda rätta och det enda som gällde om den vita rasen skulle räddas. Kreativism hade under en tid känts rätt för honom och det var nu han bestämde sig för att satsa helhjärtat på kreativism och bli den stora promotorn och ledaren som vår grundare Ben Klassen så intensivt letat efter. C. Expanding Creativity S. 165 Kreativistens kyrka som var utan ledare sedan 1993 var väldigt sargat och splittrat. Efter att ha visat sig hängiven kreativism och efter att visat upp mycket aktivism valdes han till Pontifex Maximus, högste präst eller högste ledare av beskyddare av tronkommittén som Pontifex Maximus Rick McCarty satte ihop på order av Pontifex Maximus Emeritus-klassen för att skydda kreativism och ta beslut som gagnar kreativism. Den 27 juli 1996 på ett möte i delstaten Montana valdes Matt Hale officiellt till Pontifex Maximus med stöd av alla fraktioner inom kyrkan. Kyrkan tog det nya namnet World Church of the Creator, Vkotk, som sitt officiella namn. Under sin tid som ledare för kyrkan hann Matt Hale med att nå stora framgångar med sin egen tv-show på lokal kabel tv radioshow på en radiostation i Phoenix. Arizona samt knyta till sig stora skaror av folk och en hel del duktiga medarbetare, så som pastor Kenneth Molineaux som skrev två böcker i kreativismens namn, Klassen och White Empire. Kyrkan började röna allt större framgångar under det nya ledarskapet och ett tag hade man över 60 kontakter runt om i USA och övriga världen. Det fanns kontakter i många europeiska länder och även i Sydamerika. Pontifex hel författade ett faktahäftigt namn, Facts that the government and the media don't want you to know, som distribuerades i tiotusentals över hela USA. Han skapade en stor hemsida fylld med information och ett e-nyhetsbrev med tusentals prenumeranter, återupptog utgivningen av The Struggle, som blev kyrkans officiella organ med mera. All aktivitet gav kyrkan publicitet i media och Pontifex Heil fick återigen göra stora tidningsintervjuer och fick återigen uppmärksamhet på de stora tv-kanalerna såsom NBC, MSNBC, MFL under all aktivitet med kyrkan läste även Matt Heil till advokat på Southern Illinois University School of Law. 1996 gick han ut med toppbetyg. Men den 16 december 1998 kom den första domen från den amerikanska motsvarigheten till advokatsamfundet som inte gav honom tillåtelse att utöva advokatyrket på grund av hans åsikter. Efter en del kamp med advokatsamfundet så nekade de honom återigen den 30 juni 1999 att arbeta som advokat. Två dagar efter det gick en tidigare medlem och vän till Matt Hale, broder Benjamin August Smith. Ut och sköt vilt kring sig och dödade två personer och skadade nio. En händelse som med all säkerhet kan kopplas till hans frustration över den orättvisa som riktats mot Matt Hale. Dessa händelser fick återigen stor medial uppmärksamhet och Matt Hale fick återigen mycket medial tid och fick återigen besöka många av de stora tv showerna Man försökte även koppla Broder Smiths gärningar till Matt Hale och försökte hävda att han vetat om i förväg vad som skulle ske men inga bevis lades någonsin fram och ingen rättsak startades någonsin. Tidigare hade en kyrka vid namn Tetamatrut Foundation Church of the Creator registrerat varumärket Church of the Creator, men efter att vår kyrka grundats, Matt Hale drogs in i en segdragen rättsak där man vill stoppa honom och kyrkan från att använda dess namn och man vill även stoppa allt som bar vårt namn. Matt Hel kämpade under flera år med detta. I 2002 bytte han namn på kyrkan till The Creativity Movement och 2003 så kom den slutgiltiga domen att vi blev tvungna att sluta använda det namn som smörklassen gav oss. Den 8 januari 2003 på väg in till ett förhör i varumärkesmålet så greps Matt Haley i Chicago av FBI och anklagades för anstiftan till mord på domaren i varumärkesmålet. Matt Hales säkerhetsansvarige sedan ett antal år tillbaka varit en infiltrerad polis, Tony Avola. Evola påstod att Matt Heil hade bett honom om att mörda domaren i varumärkesmålet, domare Lefkovits. Han sattes i häkte och hölls isolerad från omvärlden under utredningen. Matt Hel fick en advokat som inte utförde sitt arbete på ett professionellt sätt. Den 6 april 2005 dömdes Matt Heil till 40 års fängelse för anstiftan till mord. Under rättegången så begicks ett antal felaktigheter och ovittkommande saker. Bland annat var en av jurymedlemmarna arbetskamrat med ett av mordoffren från Broder Smiths skjutningar. Broder Smiths skjutningar var även det något som togs upp under rättegången. Trots att det inte hade med saken att göra och aldrig funnits något som knutet Matt Heil till dessa händelser, något som försvarsadvokaten aldrig engagerade sig i att protestera mot. År 2006 gick Matt Halles period som ledare för kyrkan ut och han gick från att ha titeln Pontifex Maximus till att bli Pontifex Maximus Emeritus. Idag sitter Matt Hall inlåst på ett av de mest hårdbevakade fängelser som finns, usp Penitentiary Max i Florence, Colorado. Han hålls isolerad från övriga intagna och är endast tillåten ut från cellen i en timme per dag och då handlade det om rastning i en betonglåda till promenade gård. De andra fångarna på fängelset är alla dömda för grova brott som massmord, seriemord, sprängningar och terrorism. Märk väl att Matt Hale endast är dömd för anstiftan till mord, men ändå sitter så hårdbevakat. En pågår hans kamp för frihet och det har funnits en del positiva saker. Matt Hale försöker få till en ny rättegång med anledning av det dåliga försvaret han fick vid den första. Och kräver att få en ny där han får en advokat som sköter sitt arbete och arbetar för sin klients bästa, något som den tidigare advokaten misslyckades med att göra. Vill du skriva ett brev eller skicka ett kort till honom? Det är du mycket välkommen att göra. Han försöker svara på så mycket post som möjligt. Åtminstone lättar det upp en dag för honom att veta att det finns folk som tänker på honom. För att posten ska komma fram till honom krävs det att det står en avsändaradress tydligt på utsidan av kuvertet. Om man vill vara lite anonym så behöver man inte skriva sin riktiga adress, men ange då gärna i brevets nedsträckkortet att han inte behöver svara då han i vanliga fall svarar på den mesta post som kommer till honom. Ett allt för grovt språk kommer heller inte släppas igenom till honom och kommer bara skickas åter till avsändaren. Inga Rahova, Hil Hitler eller några symboler, det är bara onödigt. Hans adress är Matt Jo F. 15 177-424 USP Penitentiary Max PO Box 8500 Florens, Company 81 226-8500 USA. För bidrag till hans advokatkostnader, endast kontanter, Rematt Helses nedsträck Omark Help O mark, häl, po, Box 2002 ist Peoria, Il 61 611, USA. Broder Jonas, Kreativistens Kyrka.